Страх швидко здіймається, але заткує неспішно. За кілька секунд з глибини Стовписька передали мій закордонний паспорт. Нічого більше не сказавши, я заповз у Фіат і хряснув дверцятами. Марко плюхнувся поряд, і ми продовжили подорож до аеропорту. Через виснаження ніхто не вимовив із. Коли авто вибралось на трасу, я озирнувся. Жоден із єптян не дивився на мусорі. Похнюпившись, вони без мети кружляли довкола виїзду на магістраль, чекали на наступну машину, готові шукати ефемерних недругів революції, вкотре здалося, що їхній самовільно сформований патрульний згін змахує на зграйку неслухняних хлопчаків. Тільки цього разу вони мали вигляд дещо присоромлений. Чи надовго. Я ще й подумав, що з революціями так завжди. Кипляче обурення в багатьох гарячих головах, високі ідеали, соковиті гуманістичні гасла і картинки соняшного майбутнього, від яких аж мурашки пошків. А потім пшик, звісно, арабська весна, це позитивне явище. Повалення режимів Каддафі, Мубарака, Бен перший і безумовно необхідний крок на шляху до встановлення демократії в арабському світі. Проте на ділі революції в Лівії, Єгипті, Тунісі та Сирії обернулися хаосом. Дорвавшись до мрійної свободи, араби виявились неготовими до нового життя. В цих країнах тепер не знають, що з цією свободою робити. Недостатньо просто проколоти гнійний чиряк, потрібно його вилікувати. Як наслідок, життя в країнах Північної Африки погіршило. На зміну стрімкому тріумфу прийшло тягуче чорне розчарування. Через рік після швидких перемог у Тунісі та Єгипті Незадоволення революціями почало переважати невдоволення, що було спричинене правлінням диктаторів, відповідно Бен Алі та Мубарака, що ще гірше: в Лівії та Єгипті революції перейшли у мляву, але перманентну форму. Навіть після того, як Мубарак подав у відставку, демонстранти залишилися на Тахрірі. Вони не покидали площу протягом усього 2011-го. Вони стоять там і досі, коли я пишу ці рядки, і в цьому немає нічого хорошого. Народ помалу звикає, що добиватись свого потрібно не важкою працею, додаючи цеглинку за цеглинкою до свого добробуту, а голосуванням і масовими бійками на площах. Відносно легка перемога створила ілюзію правильності обраного шляху, додала сили віри в те, що решта проблем вирішаться так само легко. Проте це маячня, омана, що веде в глухий кут. За всю історію цивілізованого людства, починаючи з найдавніших фараонів, ніколи і нікому не вдавалося наповнити ілюзіями скарбниць. Поки ми мчали до аеропорту, в моїй голові виникла цікава аналогія. Революція – це наче гра в змійку на Тетріс. Розпочинається з найкращими намірами. Помалу розкручується, росте, втягує в себе щодень більше народу, але згодом змія розростається до розмірів, коли вже не поміщається на екрані, і кусає себе за хвіст. З того моменту революція починаєте жерти сама себе. Одне слово – усе як завжди. У цьому світі більше не відбувається нічого нового. На горизонті проступила плеската будівля аеропорт. Я не міг передбачити, чи вдасться вилетіти сьогодні, але після оказії на виїзді з Каїра вирішив, що до міста не повернуся. Навіть якщо доведеться ночувати на голому асфальті, на стоянці біля аеропорту, біля входу в міжнародний термінал, ми висипали на вулицю. Водій став канючити чаєві, Марко дав йому кілька фунтів, я ж демонстративно відвернувся. Як на мене шофер не надто старався, захищаючи нас від своїх співвітчизників. Зразу по тому ми розпрощалися. Італієць з дружиною заспішив до стовпа, на якому висів папірець, тут збирається громадяни Італії. Біля колони вже метушився працівник італійського посольства, реєструючи пасажирів на чартер до Рима. Склавши руки, я спинився посеред зали від льотів. Біля офісу Єгипт аїр згуртувалося стільки народу, що самого офісу не було видно. Мало не вдвічі більше, ніж у понеділок. Можна було навіть не намагатися поміняти квиток на сьогодні 3 лютого. Літак віддати швидше, ніж дійде моя черга. Тоді зиркнув на металеву загорожу, що відділяла залу від стіок реєстрації. Уздовж неї розташувалося чотири десятки військових. До приходів, обладнаних металошукачами, Тягнулися черги пасажирів. Якийсь єгиптянин пристрасно просив, щоб його пропустили без квитка. Сержант єгипетської армії терпляче розтовкмачував, чому не може цього зробити. Я довго стояв у нерішучості, прокрутив у голові півдюжини варіантів, але не вигадав нічого кращого, ніж чекати. Доведеться сидіти ніч у аеропорту. Піднявшись у ресторанчик, що нависав над залою відльотів, я перекусив сандвічем і запив його коло. Увімкнув недбук, але так і не зміг підключитися до мережі. Час спливав. Я нудився, була лише двадцята годин. Не дарма, кажуть, гірше смерті може бути.